يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فاستق الكلام كلام الله تعالى واخذ الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشروا كل محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار ثم امان و60 حديثو وبوضع لسلوة بسلوة نيكوك صلى الله عليه وسلم نمازا أو تركاج المطرف بن عبد الله قال صليت أنا وعمران بن حسين خلف علي بن نبي طالب فكان إذا سجد كبر وإذا رفع رأسه كبر وإذا نحض من الركاتين كبر فلما قضى الصلاة أخذ بيدي عمران بن حسين وقال لقد ذكرني هذا صلاة محمد صلى الله عليه وسلم أو قال صلى بنا صلاة محمد صلى الله عليه وسلم مطرف ابن عبد الله ابو عبد الله الشخير الحرشي العامري بوزنة تابين بيوة بوزدان بيوة بغبويازان رزوماً i posebno se isticao svojim edebom bio je tabijina koji su bili poznati po svojima ibadetima kaže se da je njegova doba bila kabul pa je jedne prilike jedan čovjek iznio na njega potvoru pa je rekao Allahu dragi ako je istinu rekao usmrti ga pa je istog momenta pao vrta Pa je to došlo do zijada, do halife. Kaže, ubi čovjeka. Kaže, nisam ga ja ubio, nego desilo se vrijeme o kome je uznišen Allah prima do. Oženio se i dao je ženi mehra 20.000 ili više od toga. Umro je 59. ili 86. izraške godine s kon, sodno razređenjem među islamskim učenjacima. I bio je stari od Hasan al-Basirja 20 godina. Bio je posebno pozvan, poznat po svojim ibadetima. I smatrao je svoja djela ništa mi. Govorio je da cijelo večer provedem spavajući, pa da ustanem ujutro, a ja se kajem zbog toga što sam spavao, što nisam klanjao, draže mi je nego da cijelo večer klanjam, a da se ujutru probudim, a da se sam sebi dopadnem. Da imam A Znači bolje onda nemoj djeloni činiti nikako, ako će to djelo voditi gdje u uđb ili u samodopadanje. Kaže, jedne prilike razmišljao sam o svojstima stanovnika dženneta. Pa sam pročitao ajetu u kome uzvišeni Allah kaže Teteđafa džnubuhum, Teteđafa džnubuhum, Anil madadžije, Ida un rabbehum haufe unu tamah, komima razaknahum unfiko. I njihovi se bokovi, postelja njihovih lišavaju. Dove svoga gospodara, strahujući od njega i nadajući se i od onoga što i mi udjeljujemo daju pa sam kaže vidio da je drugo svojstvo kanu qalilan min al-lajli ma yahjaun wa bil asharihim da su ponoći malo spavali a da su ujutro oprosto tražili kaže pa sam vidio da ja nisam nikako u toj skupini ne mogu biti od njih kaže pa sam pročitao ajetu kome uzvišeni Allah te bareke otala kada nam govori popisuje svojstva uh, jannahliya pa kaže ma cela neka konfisa, ka olemne komi al musallin šta vas je dovelo u jehanam kaže nisam bil klanjač. kaže pa sam vidio da inšala nisam ni otaj skupi ne pa sam svatio da sam od one treće u kojima o kojima uzišeni Allah te barek je otala kaže wa kharuna atrafu bizunubih khalatu amalan salihan wa akhara sayyian kaže Ima i drugih koji su grijehe svoje priznali i koji su svoja dobra djela sa lošim pomiješali. Tu sam negdje, sredina nekakva. I to je bila njegova poniznost, Rahimahullah, iako je bio sigurno jedan od najboljih ljudi i najučeniji u svoje vrijeme, kada je riječilo o tabijinima. Čuvao se pitneta i nije se, znači, nije miješao se tamo gdje bi mogao nekome zlo nanijeti, pa je govorio da dođem na sudnji dan i da me Allah pita zašto nisi ubio čovjeka, draže mi je nego da dođem na sudnji dan pa da me pita zašto si ubio čovjek. Rahimehu Allahu, ta'ala u radijanhu. O Ali radijallahu ta'ala Anhu i o Imranu ibn Husaynu smo govorili ranije, pa nećemo ponavljati ništa u njihovoj biografiji. Autor je spomenuo ovaj hadis u ovom poglavlju da ukaže na tekbire to lintiqal, koji se donose, znači kada se prelazi sa jednog rukna na drugi, a postoji mogućnost da ga je htio spomenuti želeći time opovrgnuti mišljenje nekih islamskih učenja kako su da nema šta, ovih tekbira. To smo spomnili prošlom predavnju, osjećate. Govorili smo, znači, da je jedan dio u Leme smatrao da ti tekbira nema, drugi kažu da da se donose samo kad je imamo u džamaatu. U svakom slučaju, prenosi se, ovaj, od, prenosi se da ovite gbiri nisu propisani od Osmana i od Moavije. Pa neki kažu da je to Osmana radijalahu talanom radio pri kraji svoga života kada je oslabio, kada nije više mogao glasno izgovarati. U svakom slučaju, ono što je poznato kod faqiha jeste da se tekbiratu ili teqal izgovaraju na glas i da su se složili na tome i četiri pravne škole i izlazi ta većina ashaba i znači imaama nakon njih pa no, međutim razilaze se da li su ovi tekbiri obavezni ili nisu obavezni pa je ima Ahmed Smatra ove tekbire obaveznim dok džumhur uleme kaže da su to šta sunnet i to je razilaženje među islamskim učenjacima da li je dijelo od poslanika sallallahu alejhi ve selleme da li je ono da li e, biva obavezno ili biva dobrovoljno za sunijet. I imali razlike kada dijelo dođe kao pojašnjenje općenite naredbe. Odate, odakle je poteklo je li razilaženje. I da seđada kebbal kada bi učinio seđu donio bi tekvir. Misli se značenje Adisa jeste kada bi htio da učini seđu donio bi tekvir. Pa bi tako počeo sa tekvirom sa početkom spustanja na seđu. I tako bi, znači, bio kompletan taj rukn ili taj prelazak bio bi upotpunjen, znači, i bio bi popraćen čime? Tekbirom, zikrom, baš tako. Isto tako od i o tome smo govorili zadnji put. Da se počne sa tekbirom kada se počne sa ruknom. I kada se završava rukn, završava se tekbir. Iza Alije, halife Alijin, iza Alije, je dokaz da dvojica, kada klanju iza imama da staju gdje? i zajmama. I to je stav Džumuhura uleme suprotno Ebu Hanifi i Ibnu Mes'udu i Al-Kamii, esvedu Al-Kamesu, ela svedu, ko ih su smatrali da staje se stesne s, s lijeve strane imam. I ovo je ispravno mišljenje. Da znači, ćemo imamo hadise koji na to ukazuju i da je poslanik sallallahu alejhi ve dvojicu ljudi, znači, pa vai ovaj, od gurnuo rukama unazad da stanu, a oni su se znači na svom mjestu. Pa ispravno da se staje ovaj I imamo drugi ali hadise koji smo spominjali prethodno, kada smo o tome pitanje govorili, dokazali smo, znači, da je ispravno da se stoji iza, iza imama. Kaže, ibn šikhir, i uzeo je potom Imran ibn Husayn mene za ruku. I ovo ovaj je sunnet. Sunnet je kada dvojica idu, da jedan drugog uzmu za ruku. To je sunnet. I to je sunnet koji je danas izbledio i nema ga osim od onih kojima su izvišeni Allah smjelova. Jel? Poslanik je s ovao sveme uzeo bi čovjeka za ruku i hodao bi njim. To je danas ovaj podremljima o kojima živimo, jer bila bi čudna stvar i bio bi čovjek karakterisan na pogrešan način. A to je sunnet. I to je dokaz skrušenosti, jer oni oholnice on neće da se rukuju sa običnim ljudima, a ne kažemo da uzmemo za ruku brata i to povećale uva među muslimanima. I to znaju ljudi. Danas sam sa trojicom braća išao odavde, Arapa, na jedno mjestu. Isto smo ovdje neki par stotina metara odavde. I ovaj je danas uzeo jednog za ruku i cijelo vrijeme da je držao za ruku. I to je sunnet. To je sunnet koji je danas izbredio. Ovdje je došlo u hadisu. Lekad zakereni hada salate Muhammedin, sallallahu alaihi wa sallam. Ovaj me je posjetio na namaz poslanika, sallallahu alaihi wa sallam. Ovdje se stvara jedan problem ili jedno pitanje. Imran ibn Husajn kaže da ga je podsjetio na namaz ko, na namaz poslanika ali, sada. Koga je posjetio? Molim. Ovaj posjetio me na namaz Tabin kanjo Imran ali radi Allahu anhu. Kaže ovo ovaj ime da ta zekerni haza, nije rekao aliya nego haza, to je, to je zamjenica, znači pokazna, to je uh, uvažavajući ali ovo ovaj ime je podsjetio znači dižu, dižućeg ga na stepen. Namazu poslanika Salasa. Kaže Ulema, mi razumijemo iz hadisa, ili iz hadisa se razumije, da ovi tekbiri nisu bili u vrijeme poslanika, svala svema. Ma, podsjetio me, znači to je bilo doizbedlo, i tek si me ti sad, znaš Ako svaki dan klanjamo, onako kako je klanjao poslanik, svala svema, i donosim te tekbire, što ću da govorit, podsjetio me? Pa to je svaki, to je mene da klanjam namaz koga? Poslanika, svala Allaho, svala svema. Pa dok kažu podsjetio me, kažu u tome je dokaz šta da je ta praksa bila izgledila, da je nije bilo. je razumijete tako hadis? Tako se razumije. Podsjetio me, znači, sad sam se sjetio, nije, nećeš se sjetiti nekako, a što svaki dan vidiš pet puta, nemaš se čega sjećiti. To je prisutno pri tebi. Paulema odgovara, kaže, kada je rekao Imran Ibn Husayn da ga je podsjetio na namaz poslanika, nije mislio na tekvire, nego je mislio na namaz kao cijelinu, kao i badet. Lijepo učenje, tečno Nakon toga smirenje na ruku, dizanje sa ruku, a pokreti pri praktikovanje sunneta, pa je mislio na globalan namaz, a ne našta? Na samo ove tekvire, znači. Na samo tekvire. Jer ovim bi mogla, eventualno bi mogla jedna skupina u Leme da kaže manjina izvezita koja zastupa da nemati tekbira, tekvira, da kažu, jeli vidimo, izadisa i rana, je bilo sad se zaključuje, da toga nije bilo u vrijeme. A shaba, jel tako, pa je Alija došao s otim i podsjetio i ali ispravno da se je time cilio namaz kao ciliner, kao i badeta, nikako. Samo ovih tekbiri za prelazak sa rukna na ruknu. U ome hadisu je odvek Alija radijallahu talanhu i, i njegovo sređenje sunneta kao što je bio slučaj sa drugim kolef a i rašidinima i zato ne mi je rekao Resulullah s.a.v. Držite se moga sunneta i sunneta šta mojih pravednih vladava. Yes. U ome hadisu imamo i drugu jednu korist. A to je kada učen čovjek primijeti kod drugog učenog, da ima nešto od sunneta i da ima pri sebi znači a, a, isprane stavove mišljenja, treba ga pohvaliti treba ga spomenuti, treba kazati taj i taj je takav i takav znači da ga pohvali i da pohvali njegove postupke to povećava ljubav, znači a tako i muslimani obični, primijetiš toga brata muslimana, kadajiš jeste, on je on se drži, on je stalno u prvom safu, on je stalno u zikru On je stalno taj koji izdvaje na Allahovom putu. On je stalno, znači ako ima nekakvu prisjebi osobinu, spomeni je. I to je osnova da se lijepe osobine spominju, a da se loše prikrivaju. Koji spominu loše, kaže, ne znam, nisam čuo. Ili ga nasavjetuješ, ili razgovaraš sad, ili, znači ne otkrivaju se loše osobine, nego se, nego se pokazuju šta. Dobre. Kod nas danas, braćo, ljudi prekidaju bratske odnose zbog toga što jedan veže ruke nakon rukuha. Kaže, se Allahu Allahun imen hamide, rabbena u aleka alhamd, kaže, novotar. Euzu billahi od njega. Čuvik, oni su njih dvojica isti. Ubjeđenje jedno, sunnet jedan, svatanje jedno, primjena jedna, ali se tu razilaze i kaže, on je novotar. To je batir. Ehlu, sunnet i naš selef nisu bili tako. Nego spomenu sve pozitivne osobine, a kaže, ima tamo i pitanje gdje se razilazimo. No, međutim, da zbog stvari kod koje je Ulema imala elastične stavove i poglede, da ljudi jedni drugi smatruju novotarima, ili da jedni drugi izvede van okvirajstvo sunneta, to je pogrdno i to nije bila praksa naših odabranih generacija. Pa kada čovjek čuje nekoga da je a, bogobojazan, da je na sunnetu, treba pohvaliti njegov, znači, postupak, a ne treba spominjati njegova proša svojstva. Nakon toga, autor je spomenuo حديث عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال رمقت محمد صلى الله عليه وسلم فوجدت قيامه فركعته فاعتداله بعد الركوة فسجدته فجلسته بين السجدتين فسجدته فجلسته ما بين التسليم والانسراف قريبا من السواء وفي رواية للبخاري ما أخل القيام والقعود قريبا من السواء Kaže Elbera ibn Azib radijallahu talanhuma, pomno sam promatrao namaz poslanika sallallahu alaihi wa sallame, pa sam uočio da je njegov kijam i njegovo, njegov ruku i njegovo stajanje nakon rukua i njegova seđda i njegovo sjedenje između dvije seđde i ponovno njegova seđda i njegovo sjedenje, sjedenje između teslima i završe jedka. Vidjet ćemo šta ovo znači. Da su približno isti. Da su šta? Približno isti. A u uprave kod Buharije, osim kijama i sjedenja, da su približno isti. Osim čega? Kijama i sjedenja. El-Bara ibn-Azib, koji je Allah-u govorili smo o njemu u poglavlju imameta. Ramaktu, Muhammad s.a.w. promatrao sam, pro pomno brižno sam gledao, znači kako je radio. I ome je odlika El-Bragno Azimu, koji je, znači, volio nauku, volio znanje i želio da uzme sunnet na najpotpuni način. Nije nešto u, onako, u prolazu vidio, nego ciljano sjedio i šta? Posmatrao kako to ukanja poslanik sallallahu alihi u alihi oselim. I ome je dokaz da učenik treba posmatrati ili promatrati ili uzimati od dijela svoga učitelja. Znači, gledaš ga kako on obavlja u dođenju stvar i nakon toga obavljaš isto. Iako islamski učenjaci se razilaze, ako dođe u kontradiktornost riječ i dijelo. Imamo riječ, kažu jedno, a dijelo kaže drugo. Čemu se daje prednost? Dijelima. Riječima i dijelima. Yes. Dobro. tako se baš u lema razišla jedni kažu riječima drugi kažu dijelo um, abdija riječima i kaže da je to ovaj dobro kažu da je dijelo upečatljivije Ljede, čovjek gleda i tačno sam vidio kako je bilo da je dijelo šta? upečatljivije šta kažeš? profesor Na poslanika, sa osnovno njegove hadise. Imamo hadis, dijelo na jedan način, a riječi drugačije razlikuju se od dijela. Dje, Čemu se daje prednost ako se ne može pomiriti? Riječima je je li dijelo? U riječi može pogrećiti u ne. ne može pogrećiti Dobro, dobro. ne može. Bracio moja, poslanik, poslanik sallallahu alejhi ve selleme može pogriješti u djelu, ne može u riječi. Ne može reći riječi. Nije samo to, nije to razlog, to ni razlog. U dijelu može pogriješti, ali neće ostati greška, nego dođe objava pa je popravi. Tako da ne nije to, nego je razlika u tome što je riječ to je te šariat ili propisi za umet. Dok dijelo može biti samo za njega, šta? Sallallahu alejhi ve sellem. Je l'redu? Kaže Da se žene četiri žene, on ženio devet, ali i sroto je srano. U redu. To je razlikaj od čega riječi i djela. Pa koliko mi smijemo ženiti? Jednu. Jednu smijemo mi, a nama je dozvoljeno četiri. Ali smijemo koliko? Jedno je tako? To je najbolja definicija. Mi smijemo. Zato što je taj propis vrijedio za koga? Za poslanika, sroto je iznimno. Ili možda je radio taj, to dijelo Oteže je okolnosti na takav način. Dok riječi kada dođu, one su propis. Pa je ispravno mišljenje da se daje prednost riječima nad tjelom. Kada se ne mogu šta pomiriti. To je rijetko, To se srjetko dešava, no međutim ako bi se desilo, onda kažu učenjaci islamske uspedencije po prefeririju mišljenju daju se prednosti da je se prednost riječima. Kariber mene seva su bili približno jednaki. U ome je dokaz da je jedan rukn bio malo duže od drugoga ili obratno. Znači, i da je najbolje da ti ruknovi budu jednaki ovaj ili približno jednaki. Osim sjedenja, osim na tijamu i na sjedenju. Ovdje se ovdje razilazi šta je ovo sada. Šta znači ovdje tijam? Jer vamo kaže tijam da mu je bio šta? Tijam i ruku, i stojanje posle ruku, i srđ da je I i druga srđa, da je bilo šta. A ovdje kaže da je osim kliyama. Šta osim kliyama? Pa se u nama razilazi šta je ovdje značenje kliyama. Kažu prvo ovdje, osim ovi riječi, misli se da je ove stvari dulio. Osim ovoga, bilo je isto osim ovoga. Ove dvije stvari, šta je sa njima radio? Dulio je. Ove dvije stvari, dulio je sallallahu alaihvoselema. Pa se misli na kliyam pri učenju e, Kur'ana i misli se na zadnji tešahud i misli se na zadnji tešahud kako je došlo kod Ibn, Ibn Sirini je vidio čovjeka da je na zadnjem tešahudu požurio pa mu kaže, dođi vamo što si požurio? kaže, tako mi je Laha, ja na zadnjem tešahudu sjedim i kaže, tražimo od Laha sve, čak tražim so za hrana i drugo mišljenje da se ovdje misli osim kijama, misli se kijam posle rukua i sjedenje izme iz dvije srešte. Izme iz dvije srešte. I ovo mišljenje znači, zastupa jedan dio uleme, no međutim ovo mišljenje je slabo i na to je ukazao Ibn Hajar Skalani i odbio ga je Ibn Kajim. Nikako ga nije htio prihvatiti. Kaže, ovo mišljenje je slabo, nego se odnosi na Krijam. Dobro, tamo je došlo u hadisu da je Krijam bio isti, a ovdje da ima razlike Pa kada kažemo da su bili približno isti, da ima razlike, i to su približne izraze, jel tako jedno? I druga stvar, možda je ponekad dulio više krijam od rukua. Jer su došli dokazi do koje nam ukazuju da je poslanik Salosarme običavao da dulji malo sa krijamom. Pa je došlo u vjerodostojnoj predaji a, da je poslanik Salosarme na prvom rekiatu, na podne namazu, učio toliko da bi čovjek mogao otići do bekije. Oba itd. fiziološku potrebu uze dabdest i vrati se zadeći poslanika sallallahu na prvom mekatu. Džamija vidite gdje je kabur poslanika sallallahu to je otprilike je bila džamija malo šire od toga. Tu je negdje bila džamija u znači, u tom predjelu. A danas koliki je mesecit to je možda obuhvatlo celu Medinu kolika je bila u vrijeme Rasulullah sallallahu alejhi Odatle bi čovjek mogao otići do Bekije, Bekija nije bila onoliko velika, bila je puno manja i da dođe do Bahije, da obavi fiziološku potrebu, uzme ovdje se da se vrati, i da zatekne Rasulullah s.a. na prvom rekiatu. Što znači da je sigurno taj prvi rekiat po našim kriterijima najmanje je trajao 15. minuta. Najmanje je trajao 15. minuta, jel, tu nege, najmanje, jer ne moguće je da čovjek ode iz džamije tog mjesta obavi fiziološku potrebu, da se abde se da se ponov vrati prije 15. minuta. Pa je dulio prvi rekiat kaže se da je mudrost od uljenja prvog rekiata da bi ljudi stigli na njeg. Da bi ljudi stigli na početak šta? Namaza, da bi imali namaz, znači, ispočetka. I došlo u virdostavljenje predaje da je poslanik Salasareme na Sabahu učio suretu El-Minun i učio je do ajeta dok nije došlo spomen Musa, El-Islam i, i Haruna. To je opiljka nekih 45 ajeta možda oko tri stranice. I došlo je da je učio na Akšamu sa surom El-Enfal i El-Araf, a to su prilišno duge sure. Pa uvo ukazuje da je kijam bio šta? Govorimo da je kijam bio duži i da imaju argumente, znači osim kijama, imamo argumente posebno koji ukazuju da je kijam bio, je li, dug i da je učio, a, ponekad je Araf, da je polao je, znači na dva, na znači na dva rekiade. Pa ponekad je taj kijam bio isti, a ponekad je bio duži. Sve se, znači, gleda na stanj i na hal, ljudi, znači, koji uklanjaju i za imamo. Neki učenjaci kažu, ovo se odnosi e, skraćivanje bilo pri kraju života poslanika Salala Osadama. Imaju predaje koje na to, jeli ukazuju da kada je poslanik Salala Osadama ostavio tjelesno, znači, da je skraćivao, jeli učenje kako došlo u hadisu, Čabira, Ibn Szemure, kod Uslima u Sahihu. U ome hadisu je dokaz da je stajanje nakon Rukua dugi rukn. U hadisu je dokaz da je stajanje nakon rukua dugi rukn. Ili se kaže da je stajanje nakon rukua bilo koliko? Kao klijam. Da je bilo kao klijam. Iako su neki šafijski i malekijski učenjaci kazali da ovaj rukn nije dugi. Nego je kratki zabranili dugo stajanje nakon čega? Nakon rukua. Ali hadis to pobije. Je tako? U hadisu je došlo Da je ostao nakon pijam, nakon rukua, nakon što se ispravio, koliko je bio na pijam. Pa to ukazuje da je to šta dugi rukn. Pa je to je dugi rukn. Koji bi to bio kratki rukn? Kratki ruk Molim? Molim? Pa dobro nije opet kratki rukn. Kratki rukn nam je, braćo, treći što učenim fatije. Kratki rukn nam je početni tekbir. I u kaže, kada govori o početnom tekbiru, to nismo spominjali, to mi je sada na naupalo, kažu da početni tekbir, da je pogrešao, da imam, kaže Allahu Ekvar. Zato što ga mogu muktedije preteći. Ne, ja sam vam govorio za Allahu Ekvar. To je drugo. To je došlo u upitnoj formi. Kad se kaže Allahu Ekvar, to znači da li je Allah najveći. To je došla dva elipa, jedan do drugog, pa ima dužinu. Allahu Ekvar, to je zabranjeno kazati. Allahu amara bi hadza? Ko je to kazalo? To je kazala Hadžar. Hadžar je kazala poslanici poslaniku Ibrahimu alajihis salam, "Allahu amara ka." ti Allah to ediyor? Pa kažeš, "Allahu ekber ti si." Postavio to u upitnoj formi. Pa kažeš, "Da li je Allah najviše?" Pa to je zabranjeno. To je neispravno, totalno. Ali ovdje kažemo "Allahu ekber." Kažu, možete, možete mogu proći ti do kažeš "Allahu" Allahu. Ekber i on te preti kao čime početnim tekvirom. Pa početni tekvir treba biti, kažu, hazmen, da ga odsjećeš. Allahu ekber. Znači da se odsjeće, da te ne biš tam u kredije predstavljena sa tim tekvirom. To je, recimo, primjer kratkog, kratkog ruka. Neki učenjaci ovaj hadis uzimaju za dokaz da nakon rukua, nakon što se kaže se mi Allahu li hamide i ruke se dignu, nema vezanja ruku na našte, na prse. Zato što je ovdje nazvano i etidal, ispravljanje, a nije ovo nazvano kijamom. Kažu, to ni nazvano kijamom, to je nazvano i etidalom, a to je ispravljanje. A poslanik je vezao ruke na svakom kijamu, a nije na i etidalu. No, međutim, to je poznato raziloženje u djulemom. Kada se pogledaju argumenti, i jedno i drugo se može zaključiti iz argumentata. Pa šta god čovjek da radi i kod njega to preovladava, i smatra ga jačim mišljenjem, bilo da veže ili da spušta, ne smeta. Ne smeta ni jedno ni drugo, ne ispravno je zbog toga ovaj kazati da je neko zabludio, i ne, ne prihvatamo mišljenja nekih savremenih učenjaka koji su kazali da je vezanje ruku posle rukua bidatom dalale. Cijelimo našu ulemu, ali ne prihvatamo takve ovaj, izaze grube, jer ima Ahmet je rekao da može jedno i drugo, i ulema je različno se po tome pitanju, i to je pitanje ili štihada. Pa se šafijski učenjaci, dakle, razišli kada je u pitanju ovaj rukn, ispravno je po šafijskoj pravnoj školi da je to kratki rukn. No, međutim, hadis ukazuje suprotno tome. A minimalno je znači da se čovjek mora smiriti. Se mora smiriti, na tome rukn. I u ome hadisu je dokaz da je sjedenje između dvije srežda kratki ili dugi rukn? Dugi rukn. Da, isto dugi rukn. Isto dugi rukn. Znači, na to hadis jasno ukazuje. I ome Hadiso je dokaz da ruknevi, ruknevi, ruknevi u namazu bivaju prilično šta? Jednaki. Ali ako bi jedan rukne bio dulji, a drugi kraći, nema nikakve smetnje. Bitno je da se upotpuni. I sve se znači gleda na džemat koji je iza, iza imamo. I njegovo sjedenje od teslima do odlaska ili do završetka. Ovo je pitanje ovaj, nejasno. Ili ove ovaj su riječi nejasne. Kako? Od teslima? Bilo bi ovako, od teslima do selama. A to je jedno šta? Jedno to isto. Pa kaže neka olema, ovdje se na teslim misli, kada se na, u tešehudu kaže es selamu alina u ala, ibadillahi salihim. Pa je to šta? Teslim, es selamu alina. A elinsiraf, koji je spoment, je selam. Pa bi njegovo sjedenje između čega? toga tehijatu i selama bilo dulje. Kao, naši sa kajamom bi bilo. Dok drugi učenjaci kažu ovo može znači drugu stvar, a to je da je njegovo sjedenje teslim da je ovdje selam, a insiraf je odlazak. Pa bi, znači, tumačenje bilo da je to vrijeme između selama i odlaska. A to se opet može protumačiti na dva načina. Prvi je da bi preselamio i ostao tako sjediti koliko bi bio šta na. I nije bilo onim sirafa da se okreće, nego bi tako što sjediti. I to je slabije mišljenje. Jer je došlo kod muslima u sahiju Ajše radijelahu te alana da bi poslanik .a a sjedio na svojom mjestu nakon selama samo dok bi rekao Allahumente selam, ominka selam te barak te ja del djerali u ikram i nakon toga bi se okrenio. I nakon toga bi se okrenuo. Jer je neispravno imamu da ostane sjediti i da je okrenut leđima kome? Džematu. Jer džematu okrećeš leđa samo kada je nužda. A to je kada? Kada su ono mazu, kada se imam, nakon završetka toga nema više nužde. Dužan se okrenuti prema džematu. I to je neispravno. Znači to se ne čini u našim podrebljima. U drugim podrebljima se čini da imam ostane dugo tako zikri sam za sebe. To je pogrešno jer nema više potrebe da se okrenuti leđima, treba se okrenuti, znači, kako je činio Rasulullah, sallallahu alaihi vselem. Dakle, ovo je tumačenje slabije, jer je došao dajše, radi Allahu te ala anaha, da je poslanik, sallallahu alaihi vselem, sjedio u tom položaju, dok ne bi kazao, Allahum entes selam, uminke selam, jel, i do kraja je dole. I imamo drugo tumačenje, da je to sjedenje nakon selama, i što se okrene, i zikr, dok ne otišao u svoju štabu, kući. Jer insiraf može značiti i selam, i okretanje, i odlazak. Sve to može značiti insiraf. Pa šta je značenje? Olema se razišla, neka olema preferira ovo treće što se spomeno, da je to vrijeme zika. Da je to vrijeme zika do odlaska odlazka, sallallahu alaihi wa sallam, u svoju kuću. I ome hadiso je dokaz da je čovjeku pohvalno, kao što smo kazali, da gleda, znači pokrete, ono kako ga drži kao uzora ili autoriteta, da bi od njega znači učila takav način. I u hadisu isto tako dokaz da su postupci poslanika sva sveme dokaz kao i, kao i njegova postupci kao i riječ. Znači, kako se postupci uzmeju za argument, tako se isto uzmeju i riječi, Alehi sva to je samo. I ovim je autor završio. Znači, sedmi hadisu pogledaju svojstva poslalniku s.a.w. namaza. Onim Allah tebara ki wa ta'la da nas pravi put. Zbogući sunnetu poslalniku s.a.w. Sučusti na istinu Allah tebara. Allah tebara.